Перед нами сиділа старша пара. Сивий пан не витримав і, обернувшись до нас, сказав, вказуючи на італійців, «До чого наша Канада дійшла? Ми нічого йому не відповіли, а мені кортіли йому сказати, якби ти знав, кому ти скаржишся?» Кубійович вважав, що спомени Гайка стануть основним джерелом до історії дивізії. І він погодився бути редактором та видати їх у рамках наукового товариства імені Шевченка. І тому треба цьому виданню надати науковий характер. Я взявся за переклад. Переклад – нелегка справа. І я в цьому незабаром переконався. На щастя, Кубійович звіряв текст з оригіналом, а пані Волошина, яка працювала в НТШ у Парижі, правила мову літературну. Кобійович також вимагав, щоб деякі події, про які Гайке не згадував або подавав з помилками, пояснити у примітках. Так я почав дослідницьку роботу. Я шукав відповідні документи. Отримав копії деяких документів із Національного архіву у Вашингтоні, де був так званий архів Гіммлера. Національний архів трактував документи Гіммлера як власність його родини і застерігав, що їх використання у публікаціях буде на відповідальності користувача Я використав уже в той час опубліковані матеріали з німецьких, англійських і совєтських джерел Вони також стали підставою для малювання схем, які Гайке в загальних рисах накреслив Багато часу витрачено на пошук місцевих назв, особливо у Словенії Бо Гайке подав тільки німецькі назви Наприклад, хто міг додуматися, що прагангов по по-словенському називається «Прагерско». Схеми намалював Михайло Піцюра за допомогою Андрія Комаровського, а Кубійович дав їм свої вказівки. Змінено первісну назву книжки «Вони хотіли волі». На «Українська дивізія Галичина. Історія формування і бойових дій» 1943-1945 Надруковано резюме англійською та німецькою мовами Складено показчик прізвищ, назв військових частин та місцевостей, Вибрано світлини з фотоархіву, зібраного Богданом Артемишиним Книга з'явилася у 1970 році Згодом вона вийшла в Німеччині німецькою мовою а у 1988 році в Торонто в перекладі Винницького англійською мовою із передмовою відомого американського історика Джона Амстронга. Згадавши про коментарі Романа Голода щодо меншовартісного комплексу, варто почути думку німця Гайке про українців. Українські старшини і підстаршини, хоч їх було мало, і відставали від німецьких офіцерів у казармовій службі і муштрі. Зате на полю бою вони в дечому перевищували німців, наприклад, у маскуванні. Проте серед них панувало захоплення, у декого виявлявся сильний нахил до дискусій. Про українця автор пише, «Українець сприймає все ідеалістично, і він бачить не так реалістичну, об'єктивну дійсність, але бачить у своїй фантазії уявну, яку він волів би мати. І він часто на основі такої уявної дійсності базує свої постанови і дії. Чисто індивідуалістичний характер українця на противагу до росіянина спрямовує його орієнтацію на Захід. Індивідуалізм яскраво видно у його ставленні до суспільного ладу. І він відкидає спільне життя, яке вимагає суворої дисципліни та беззастережного послуху. Тим можна пояснити, чому українці негативно ставились до творення свого сильного війська та закріплення глибоких військових традицій. В українця почуття панує над розумом. З-поміж слов'ян, українець здібний піднятися на найвищий верх захоплення, щоб знову, після перших невдач, потрапити в найкрайнішу апатію і зневіру. І він здатний на найглибшу любов але так само на безмежну, тільки почуттям керовану ненависть. Дуже ризикована спроба характеристики на основі поверхових спостережень малої групи українців, які опинилися в незвичних обставинах німецького війська. Усе-таки в кінцевому аналізі Гайке стверджує, українські вояки взяли в руки меч з доброю вірою і без ганьби боролись за шляхетну ідею свободи і незалежності. За моїми спостереженнями, вони готові знову вступити в боротьбу за ті самі ідеали. У пошуках справжніх документів про дивізію я довідався, що оригінальні книги протоколів засідань військової управи є в одного дивізійника. Їх писав Михайло Островерха. Усус – письменник, улюбленою країною якою була Італія. Це справді цінний документ, бо він засвідчує – що ВУ намагалися діяти в українських інтересах, незважаючи на великі труднощі з боку німецької адміністрації та командування дивізії. На жаль, першого тому протоколів не вдалося відшукати. Ці протоколи завдяки островерсії читаються як цікава історична повість. Також від окремих людей та з архівів, або просто завдяки щасливому випадку, я отримав документи щодо діяльності ВУ, а ще поодинокі протоколи з засідань, коли Ву виїхала зі Львова і Островерха, більше не секретарював. Останнє ліквідаційне засідання відбулось у Мюнхені 22 серпня 1947 року за участю професора Кубійовича і генерала Шандрука. Присутні були і старшини дивізії, між ними і я. Але коли я читав цей протокол, виглядало... Якби я там не був, бо мало що з нарад запам'ятав. Треба було весь матеріал оформити, тому я протоколи переписав на друкарській машинці і окремо надрукував кілька десят за допомогою ксерокса і доповнив примітками, щоб майбутні дослідники не сушили собі голови над деякими фразами чи висловами. Наприклад, у ньому знайдете таку фразу «Люди на трьох підошвах». Це так звані паскарі.